mlango wa 14 wa kitabu cha matayo leo tuko katika sehemu ya pili Tutaka, Tutanzia kwanzia kuanzia mstari ule wa 22 wiki iliyopita tulishia mlango mstari wa 21 tuliona habari zinazohusu maagano na viapo na ilitokana na kiapo alichokifanya eh, Herode nicho franz cha kifalme eh kilichosababisha kifo cha Yohana mbatizo kwa swali hapa kwamba eh, atampa chochote yule binti Herodia na minterodia akaomba kichwa cha Yohana mbatizaji e, ikabidi e, atimize maagano yake kweli kichwa cha Yohana mbatizaji kikatafutwa maana yake mbatizaji akakatwa kichwa kakaretwa basi ndo maisha yake yakawa yameshia hapo e, Tukajifunza habari za maagano na viapo leo somo la leo kichwa cha somo la leo kinasema um, dhoruba katika utumishi dhoruba katika utumishi unaweza pia ukasema dhoruba katika maisha ya Ukristo e, ni kitu kimoja utumishi na Ukristo Ukristo kamili ni mtu anayemtumikia Mungu utumishi watu wanadhani kwamba labda ni kuwa mchungaji basi hapana ni dhana mtu utegemee kwamba labdaakuwa mtumishi serikalini labda ni kuwa rais hapana yani ni mmoja tu lakini wengi wapo wanaofanya kazi tofauti tofauti kwa hiyo mkristo wa kweli hutumikia Mungu eh kwa hiyo tutaona habari za dhoruba katika utumishi aa uh, uh, eh mtu na hiyo hoja yenyewe tuanze kuanzia mstari ule wa shina mbini, mpaka 24 Biblia inasema Mara akawarazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ngambo wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano naye alipokwisha kuaga makutano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 kwenye majonzi kwa sababu ametoka kufiwa na mtumishi wake wa maana mkubwa maana mbataji haku tuliona kwamba ni ni kwamba tunapokuwa kwenye majozi pia isituzuie kukufanya kazi ya Mungu vipi wakati wakati wakati mwingine hata tunaumwa tunatakiwa vipi eh kuna, kuna mtu mmoja alimwambia sasema bwana emm mimi nitakufata lakini niruhusu kwanza nini kamzike baba yangu ni msiba aise kasema pana njoo utumike hata kama ni msiba Eh kwa Yesu alikuwa na msiba, alikuwa na tatizo, alikuwa amefiwa. Eh na Yohana mzee zaidi baada anaanako kuhudumia wale watu na bila anasema akawaponya, akawafanyia vitu vingi. Sasa tunaelekea sasa katika somo la leo ambapo tunaona wanatoka katika ile eneo wanaenda upande mwingine. Eh, tunaona Yesu anawalazimisha wanafunzi wake ndiye wapa maelekezo mvuke ni ile bahari ya Tiberio inaitwa bahari ya Tiberio bahari ya Galilaya wavuke ni miji ya nyumbani kwao miji ya Nazareth Galilaya Capernaum huko kote eh sasa walikuwa wanaenda kutoa huduma upande wa pili jaza yes, nasema nyeta tang, tangulieni mimi nitakuja eh alikuwa anatoka anaenda kwanza kuomba eh? wakati mwingine tunapomaliza shughuli nzito wakati mwingine twende tukaoombe kwa hivyo utakotoka nisani muombe mungu mw. Eh, kambo kuna kisa ninaenda mombe, mombe mombe na sehemu nyingi nyingi watu wengine tunadhani kwamba watu waomba tukamka na tukenda kula lakini wakati mwingi kwenye tukio jingine kubwa kubwa Yesu ametoka kualisha amehuduma anafanyaniafanya nini anawaambia mtangunie mimi nitawakuta ninyi mimi wakati wamejitenga ameenda milimani kuomba tunaona nalarisoma la kujifunza pia eh, sasa tunaona mstari ule wa kwa kitali ya kawaida ukisoma pengine kama hiki ni lazima ukatoka ukasema unaona sasa kuna Yesu ana wanafunzi. wanafunzi ukahubiriwa vitu. Kini, maana yake katika macho yako na mimi ni yapo. Tunaanza kuona ma... kitu anachojifunza humo, na unaanza kujifunza vitu vingi lakini kuna vitu vizito ambavyo unajifunza. Tunaona kwamba Yesu ndiye anakuwa chanzo cha hawa wanafunzi kupita kwenye ile dhoruba. Ndiye aliwaambia niendeni. Swali la kwanza. E, e, au tusome ule mstari kwanza wenyewe. Eh tusome tusitize tu. Mstari ule wa wa 24 na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari kinataabika sana kwa mawimbi maana upepo ulikuwa umbisho huku nyuma amewalazimisha yeye mwenyewe waende halafu chombo kiko njiani kiko majini kiko katikati kinapigwa na dhoruba na matatizo wanakosokoswa na mauti hawa eh sasa swali swali ya kwanza Je ina maana gani kati ya mashango na wewe? Haya kwanza tunaoiona ni kwamba tunapokuwa katika utumishi, tunapokuwa pembeni ya Kristo, Kristo atatutuma twende kufanya kitu fulani, atatuongoza kufanya kitu fulani, lakini tutafika mbele fulani tukutana na utumishi na na adhuruba. Unaweza ukao huko na Kristo ukakutana na dhoruba ya ugonjwa? Unaweza ukawa huko pamoja na Kristo ukakutana na dhoruba ya ya familia tumji wako ukavurugika. Ndio hika kuharibikia. Watoto wa Kazini mambo yasiende vizuri lakini bado uko Kristo anakuambia mimi pale. Kwani hao watu wanaenda swali la kwanza. Hawa mitumi. Walienda kwa hiali yao au walilazimishwa wali, wali na Yesu? Walilazimishwa. Je, walikuwa wanaenda kukutalii au walikuwa wanaenda kufanya kazi fulani? Walikuwa kwenye utumishi hapo. Au walikuwa ni Wakristo wanatakiwa waombe. Unaweza ukawa unaomba asubuhi mchana jioni bado ugonjwa ukaje? Eh kwa sababu so, walikuwa kwenye utumishi wa Kikristo wanamtumikia Kristo lakini bado dhoruba inawakuta. Sasa leo hii atakuambia ah kwa Kristo dhoruba zako zote oh, oh, zinaenda kutulizwa. Sasa huyu ni Kristo yupi? sasa sasa Kristo tunamwamini katika lipi sasa? Eh kicho kwanza Kristo ambayo yuko kwenye vichwa vyetu wanadamu sio yule ambaye yuko sio, sio Kristo hazi. Eh, sio yule ambaye Biblia inamsema anaweza akakulazimishwa kupita katika dhoruba lakini lengo lake jumla ya, yake yote ni amani. Biblia nasema hem tuende katika kitabu cha katika Zaburi ile ya 37. Z Zaburi ya 37. Wakati mwingine maswali yakiwa magumu, tafuta Biblia ikujibie lile swali. Kwa nini watu wako na Kristo? Kristo mfano wa amani, Kristo mwema, Kristo mponyaji, halafu nando anawaongoza, Halafu wanapatwa na dhoruba sasa. Majibu yake yanatokana na nini? sababu ni nini? 37 37 Zaburi inasema 37 37 Zaburi inasema O Mwa Biblia 37 37 O mwangalie sana mtu mkamilifu hawa ni wa Kristo wanaofuata Kristo katika ukamilifu kwa nao wasiochagua wa, sehemu ya Biblia kusoma wanaosoma kila neno na kukubali wanaosoma Isaya ah, hata kama inawashutumi na shutumu shoga na shutumu kujij Kujiabudu uzuri siji wanawake sijuanaotembea na, na, na mashingo yameinuka na nini na nini wote kavishutumu na wao kavishutumu lakini bado huyo ni mtu mkamilifu biblia inasema anasema umwangalie sana mtu mkamilifu umtazame mtu mnyoofu maana mwisho wake mtu huyo ni amani wakati mwingine lengo la Yesu Kristo ni mwisho wetu ni mbele yetu sio ile dakika ambayo umeingia kwake anasema ana, ana, ana, mwangalie mbele yake angalia mwisho wake mwisho mtu huyo ni amani. Hawa kina Petro wali walimaliza kwa amani. Na ni amani yote ya duniani na mbinguni, sembuke bani mbinguni. Ehm. So, la kwanza likuwa kwamba hawa mitume jipwe walienda kwa hiari yao mpaka wanakutana na matatizo. Walienda kwa vichwa yani vyao tu. kwamba walienda kwa akili zao, aliowatumwa na akili ya Mungu, walitumwa na akili ya Mungu. Swali so, la pili. Yesu alikuwa hawapendi mpaka akawalazimisha wapite kwenye kwenye matatizo wakiona walipita kwenye matatizo tutakuja kuona hapa mbele kaudani zaidi lakini wako kwenye dhuruba eh? Yesu alikuwa anawapenda ni rahisi mtu mimi na wewe unayenisikia ndugu yangu unayeniangalia hapa tulipo ukadhani kwamba ukipitia kwenye dhuruba Yesu hawakupendi hawa watu na baadhi ya watu miongoni mwa hao wanafunzi kuna wengine walikuwa wanadhani Yesu alikuwa amewatekeza hawapendi Ndiyo sababu akajitenga alafu akawaambia wanaenda peke sivyo hivyo nazo msasa somo kama hili ni somo la kukuimarisha ili usidi siku eh, utakapo utakapokutana na hali kama hii utakapokutana kutana na, na upepo mbisho utakapokutana na na zoruba katika maisha yako katika ukristo wako katika utumishi eh, usije ukadhani kwamba labda umekosea kujaenda sawa sawa mapenzi ya Mungu yaani mapenzi ya Yesu Kristo ndiye aliwaambia ni ndeni Hatu, hatu waoni, wakuwa, na hato atawaoni watu waanza kumuomba bwana mungu mtu amechoka mtu ruhusu tu tuvuke bwana tunataka kidogo tu tutalii baharini hapana ende alilazimisha ilikuwa ni mapenzi ya Kristo wakati mwingine unaweza ukapitia katika ugonjwa kwa ajili ya mapenzi ya Kristo usikatai Ninaweza naweza nikapitia katika dhoruba kwa sababu ya mapenzi ya Kristo ehe tumetoka kusoma kwenye zaburi ya 119 sitarudi huko kwa sababu tumesoma nyuma usero wa 71 ilikuwa vizuri kwa sababu niliteswa nipate kujifunza sheria ya Bwana hata mwingine ni rahisi kujifunza sheria ya Bwana tunapopitia katika mateso katika dhoroba kama hizo somo kama hili halivuti makanisani na watu wakiliona wanachotaka ni ku ni kudiliti na kana kwamba halitoka kwenye biblia sasa alipotoka pale mimi naipenda sana vikulia Unaweza unaipenda Biblia wakati soma na kutoka kwenye Biblia umekata Una... Mungu sema mimi najipenda e, na napenda vitu lakini Biblia mtu na hatuweza kudiilisha na e, la ta, lapidi, yesu, alikuwa anawapenda hata kama aliwaruhusu wapite katika Doruba swari la tatu linakuja wakati mwingine lazima tujifunze tu, tu, tu, kwa, kwa kujiuliza maswali swali la tatu Yesu hakujua kwamba dhuruba itawapata wakati anamwambia ningeni ni, baharini naenda alikuwa anajua alikuwa ajua alikuwa anajua Yesu Kristo ni Mungu Bwana wa mbinguni ni Mungu Roma Takatifu alikuwa juu yake ni Mungu alikuwa anajua sio kwamba na kuhakikishia hakuna dhuruba inayompitia anayepata mcha Mungu bila Mungu kujua eh Yesu asema mnaogopa nini eh je eh, eh ma somo hauzi kwa senti moja lakini hakuna naye kuanguka chini tu bila baba wa mbinguni kuwa na taarifa. Dharuba unayoipitia iwe inadumu kwa mwaka, iwe inadumu kwa miaka mitano, iwe imekuwepo muda mrefu Mungu naifu eh. ana taarifa nayo vizuri. Ana makusudi nayo Na makusudi ya Mungu ni mazuri, wakati mwingine inaweza kawa naumiza hapa na pale, lakini mwisho wake ni amani. Mwisho wake nini ni, ni, ni, ni ushindi? Nisysim. Eh, lakini akusema kusema Johni hapa, bana anaenda kila mtu anaondoka na muujiza wake. Kila mtu ana ono, anakuja na mfuko wa kubeba miujiza. Eh. Ni nini huu ya uongo? Eh, na ndio yanayotufikisha hapa tulipo kama kanisa lina kanisa lina hali mbaya kuliko dunia. Ni vitu vibaya. Eh. Eh maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Yesu atakutuma katika utumishi, Yesu atakuku masharaka ma, ya ma, ma, ma, ma, ma, Kristo utakayokaa kwaona kila siku yanaweza Ya e, yasilete ya, ya, ya, ya vitu vinavyoonekana vinavutia. Lakini sio kusema kwa Mungu hana taarifa, Kristo hana taarifa. Kristo ana e, e, anaweza akakutuma katika utumishi Kristo akijua vizuri dhoruba iliyoko mbele kumish katika maisha yako katika Ukristo wako e, akijua kwamba watu wat, wanaweza kukuchukia hiyo e, ndio akijua kwamba eh njai inaweza kukupata anaweza kawa na taarifa kwamba mashaka yatakupata kwa sababu hawa watu walipokuwa kwenye ile dhuruba walikuwa amitumia. walikuwa katika hali ya mashaka walikuwa hawajui kama wanapona na naamini walikuwa hivi huyu Yesu tulivuana naye kule juu kajitenga Hayuma na sisi alafu ndo matatizo yanatupata huyu bila <imbel> shaka ametupangia <imbel> kitu <ke ati legendary uno> frahi mashaka bali eh, anaweza kukutuma katika utumishi wakati <imbelaje> akijua kuna mashaka atakupata uh, uh, uh, anaweza kukutuma katika utumishi familia uh, yako ikakupinga watu wako wakaribi mkeo mmeo ndugu yako yote yule akakupinga anaweza kakutuma katika utumishi akijua kuna upepo waambishwa. Eh, hiyo mnenekoni Biblia ni mawili. Unajua mimi nadhani labda kuna haja ya watu kujitengeneza Biblia yao. Kuendelea kutumia Biblia hii ambayo hawaiamini. Ni kama kujiharibia tu siku zao. Paulo atabaya. Kwa nini usijitengeneze yako kwa kwa kwa sema kwamba hii ndio inayonipendeza basi ngone itakuwa nasoma hiyo. Kwanza kuandika Biblia sio kazi kubwa sana. Unaile tunaandika kibinadamu unataja si vitu yote unavyotaka vizuri baraka za Mungu zote unazipangilia tena ukiwezekana kafu unaweka kwenye una kwa chapter. chapter ya kwanza mabaraka yote unaweka ya pili faida zote na vyeo na nini sasa utakuwa upate shida ya kuanza kuchambua vimisali, misali vinavyokufurahisha ukaacha vile vingine amen eh, kitu cha kusikitisha sasa jemaana Biblia haihitaji lakini hawataki yaichi ndio H. Mm, lakini sio wote basi. Wewe ulioko hapa, mwingine anayetafuatilia. Mzee ndio kanuni ya Mungu, sio wengi wanaomkubali Mungu. Eh, Mungu kweli yake huwa inakubaliwa na watu wachache. Yesu ana sema ingieni, yeni kupitia katika mlango ule umebaba. Soma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa 9 mstari wa 15. 15:16 Matendo ya Mitume 9 anasema 15. Eh? Ee wamtotoe 9 15 na 16 anasema. Naamtotoe tano 15 vinasema lakini bwana akamwambia naenda tu kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu. Eh ngoja ifafanue maana aksudi nisome mstari nisome mstari wote bila kueleweka maana yake. Ni Anania alikuwa ametumwa kwa Paulo. Paulo ndo ametoka katika dini yake. Anayakuja kwa Kristo. Anachana na dini ile ya duniani. Dini ya Mafarisayo, dini ya kuabudu Wayahudi. Leo hili dini za ulokoni naabudu Wayahudi. Wa ma, ma, makanisa naabudu Wayahudi. Anatoka kwenye ule uyahudi anakuja kwa Kristo. Eh. Anatoka kwenye ile dini ya kulelewa miguni pa, pa Gamaliel anakuja kwenye miguni kwa Yesu Kristo. Sasa Kristo ametoka kumpiga wakati mwingine anampiga na dhoruba dhuruba. Ana mpiga, ana mpiga, anaenda siku tatu haoni. Anamwambia, ana okay, "Ulikuwa unaenda Damascus? E, au Damaskus. Nenda huko." Alafu wakati huko nyumba, huko Damaskus, siku ya tatu, ana, mungu anamtuma mcha Mungu ana mtuma, moja wa mahali pale. Anaitwa Anania. Hemu nende kumhudumie Paulo." Ndiye aliyemuongoza toba ya kumwamini Yesu Kristo. Kristo alipokutana wala hakumuongoza, toba hakuokokea pale hapana, alimuokoa hapa. Ni yeye alimuongoza. Yesu alichofanya alimpiga tu kwa upofu na mwanga mwingi. Lakini hakua anajua kinacho ndani. Basa asemana nenda. Sasa yule Anania kawa nakataa, anasema huyu Paulo unayenisema kwa ke mimi namfahamu. Nimmuwaje huyo? Anakataa. Sasa ndio Mungu yeye anamwambia mstari wa 15. Lakini Bwana akaniambia anasema ana, ana, hapo, Anania Nenda tu kwa maana huyu ni chombo kiteule sasa yuko anamsemma anam, anam Paulo ni chombo kiteule alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme je Paulo hiyo kazi ya kuifanya alifanya alifanya na wana wa Israeli eh amehubiwa Israeli pia mstari wa 10 na 6 maana nitamwonyesha yalivyo mengi yatakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina langu Mkristo asio teteshwa kwa ajili ya jina la Yesu Kristo. Huu Kristo wakutaka kwenda ku, ku, ku, ku, kuishi kwenye manukato na kufurahia maisha na kufanya nini? Sina maana kwamba tuswali vizuri. Usijia usi, usi, usi hapa umevaa kaoshi na nguo za kufanyia kazi za Jumatatu na Jumatano. Siku ya Jumapili ukiwa unaenda kanisani vaa vizuri kama hivi kana kwamba umeitwa ikuru kwa kwa, kwa, kwa rais wa nchi. Lakini haya maisha ya kutaka Kristo akupe raha tu ae huumi uko kwa Kristo hu, hu hakuna naye kutukia hakuna naye bishana kuna neno baa naweza kusema wote ni kukusifu na nini huo sio Kristo huo sio Kristo kwa sababu mfano tunaoona ni wa Paulo Paulo baada ya kuitwa katika utumishi wa Yesu Kristo tunamuona naambia waje nimeesha kumjulisha na ni ninaamjulisha kwamba Ye, mamba mambo mpata katika utumishi wangu. Hebu niusome yule msali tena wa 17. Ana nitamuonyesha yalivyomengi ya yatakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina la. Hebu niulize. Huyu ni mkristo sio Mkristo huyo Paulo. Ni Mkristo. Je, Ukristo wa Paulo unafanana na Ukristo unaohubiriwa kwenye makanisa? Sasa je, kuna agano tofauti na hili la, la, la, la Yesu Kristo la Biblia? Haiwezekani sasa tuwe tuna Ukristo Usiofanana na, na na wa Paulo, usiofanana usiohudii kama hizo habari, usiohudii habari za Paulo, usiohudii habari za Kristo au usiofanana na yeye asemwa Kristo. Sasa so, haya yeye ni Kristo. Eh. Alafu useme ndio Kristo, haywezekani. Eh. Haywezekani. Biblia inasema watu wawili hawawezi kutembea pamoja isipokuwa wamepatana. Haywezekani hawa wawili, yule asemwa mimi ni mKristo, alafu naamini hivi au na Ukristo wa leo. Na Ukristo kwenye Biblia akina Paulo unasema hivi, alifasiri kwamba wote ni wa Kristo tu na Yesu pana. Kwa vyote vile kuna ni muongo. Kwa vyote vile kuna mmoja ni muongo. Kwani tunaona kwamba hata Yesu Kristo akiwa anatoa ushuhuda wa jisa ambavyo anawaita watu katika utumishi wake mmoja wapo kwa mtumishi wake mkubwa kabisa naamini katika katika agano jipya na mtumishi mkubwa ni Paulo anasema jinsi atakavyo vitu ambavyo ameshamaandalia ni pamoja na, na mateso eh mateso. E, mateso yapi sina maana kwamba utakuwa kire mdauote hukufungwa au umepigwa wakati mwingine ni, ni kukosa wa, wa, wa marafiki kwa sababu wa, wale wapenda pombe wote mtatofautiana sasa unaweza ukuta tayari umeshakata nusu Eh, hey, hamtaongea maneno matatu mfululizo mkiwa mnaelewana wale watu. Wale. wale wapenda dunia hii ya leo uchafu ule wa kwenye simu naoona na wabauchi na nini. Mtatofautiana, tayari umeshakata robota. Eh. Hey. Na hata kukaa tu katika hizi anasa za kawaida, mtu yuko yeye anaabudu sisi yuko kwenye pombe la dunia sio nini, wilitugan. Ni, Naam mtatukutana ut, kwenye kumi umeshaumesha umesha shindano la 9 umevuka jengo sasa sio kipindi kinacho kuvutia sana na <laughs> tuko pamoja lakini uh, tuwe pamoja hivi sio hapa tu tuwe pamoja hata kesho eh tu haya eh, mama yakae kwa muda mrefu tuzanimeni eh tueleke kwenye kitabu cha Aruka mlango wa 1 mstari wa 76 tuko tunaangalia kipengele kilichotokana na Yesu kuwatuma wanavizu wake wapande, wa wakafanye utumishi upande wa pili halafu wako njiani wa aliyawatuma ni Yesu tena hajijapita dakika nyingi wako wanakutana na Dhurba na Yesu anajua kwamba ile Dhurba alikuwa anakutana nayo alikuwa anampango naye. Yeah. Emilio Somé Luka 1:76 bibilia inasema eh bibilia sema Luka yeah. mlango wa kwanza usafiri 1:76 bibilia inasema nawe mtoto anamwenge huyu huyu ni ni Zakaria baba yake Yohana Mbatizaji alikuwa nabii yeye mwenyewe kwa ipana uwezo alini Biblia inasema kwa nguvu za Roho Mtakatifu ananena. Mstari wa Sabina, saba, Zakaria ananeneeshwa na Roho Mtakatifu akisema habari za Yohana batizaji. Mwanaye anamsema mswali wa 76 na 6. Nawe mtoto utaitwa nabii wa aliye juu. Nabii wa aliye juu ni mtumishi wa Mungu sio mtumishi wa Mungu. Ndio mtumishi wa Mungu. Eh sasa tuone mtu akishakuwa mtumishi leo hii watu wanakwambia mimi ni mtumishi wa Mungu nabii. Siji kuna nabii nani? Hapa Daasamu ameja na nabii Kibala. Eh kuhani, mtume na nabii si vivitu gani? maneno hem tu sikie unabii unaposema juu ya mtumishi wa Mungu nasemwaje? Tusikie. Ukineno na roho mtakatifu wa Mungu, sio huu wa dunia, sio huu kwenye mativi. Leo hii nabii akianza aki kuongea Pare chini inapita Tigo Pesa, inapita M-Pesa, inapiga inapita Airtel Pesa, sii inaitwa Airtel Money, inapita NBC, inapita CRDB zote unaenda kukusanya kwenye TV pare. Sasa tuoneje ndio unabii unavyosema juu ya nabii wa juu ya unabii wa mtumishi wa, mtu, unabi wa, wa Mungu anasema nawe mtoto utaitwa nabii wake aliye juu kwa maana utatangulia mbele za uswa Bwana ummtengenezee njia zake uwajulishe watu wako uokovu katika kusamehe dhambi zao kwa njia rehema za Mungu ambazo kwa hizo mwanga za utotoka utufikie eh um, um, na Hau. <coughs> okay, sasa huu ndo unabii. Okay, nani naomba nieleze tu. Tunaona kwamba huu hayo no ndo maelezo ya utumishi wa nani? Wanabii ambaye ni Yohana mbatizaji. Nabii wa Mungu. Je? Yohana mbatizaji akiwa huu nabii unasema, Yalikuwa ni mapenzi ya Mungu hayakuwa mapenzi wa Mungu. Ah, Siro mtakatifu ndo anasema, anatuma huu ujumbe, si ndio? Na siamini kwamba ilikuwa hapa ilipangwa tangia nyuma, si ndio? Lakini maisha baada ya hapo na unabii wa Yohana mbatizaji na utumishi wake ulikuwa umejawa furaha sana. Uliishaje? Uliisha uli kwa mauti? Je, Mungu alikuwa hana taarifa mpaka anamtuma kaja kwamba huyu mtu nenda utantangulia au utafanya nini utaenda na bwana na nini? Alikuwa hajui kwamba watu watamchukia wamue. Eh hey, lakini alikuwa ni nimepangwa ya Mungu. Sasa nikuulize kuulizewewe na mimi. Je, yake tutapata tutamchukia Mungu? Je, tutaona kwamba injiri imepinda? Je, Mungu anaweza akafanya vitu kwenye Biblia, alafu ikifika kwenye ulimwengu wa sasa akafanya kinyume? Mungu kufanya kazi katika neno lake. Mungu ni mwaminifu. Ni tofauti na no manadamu. Wanadamu anaweza kukuandikia taarifa zote na mkataba kuweka pale. Mkaenda kupangishana nyum. Siku ya kwenda kufanya ku, ku, ku, ku, ku, kutekeleza ile ile ule mkataba. Maandiko kakaa pembeni hafanya hufanya yanavyovitaka lakini Mungu hufanya kazi katika neno la. Ana mtumwa na anampanga hata kabla hajazaliwa na nini lakini alikuwa anajua kwamba ataisha katika mikono ya Herode. Ne. Sasa hatuko hapa kutukuza mateso. Atuelewe. <laughs> Nduelewe. Badala hatuteseki. Mimi nikiangalia kwa wasta. ni ninaishi maisha ambayo labda kuna watu wanatekeeka sana wasiona Mungu kuliko mimi wengi na ninafanya tu kuishi ku, kujaribu ku, ku, ku, ku, kusaidiana nao ikusudi ni uwapunguzie mateso yao lakini ninachotaka kusema ni kwamba hata kama nitapita katika dhoruba nitapita katika tabu, nitapita katika nini sio kipimo changu kwamba Mungu ameniaacha au siko katika mapenzi ya Mungu mtu huyu ndiye aliye kwenye mapenzi ya Mungu mtu aliyoko kwenye mapenzi ya Mungu sio mtu ambaye anatuma unabii unasema habari zinasema eh, roho mtakatifa inahusika lakini utumishi wake unapingo una Anatiwa gerezani anachoa gerezani tena kwa ajili ya neno la Mungu ndio hiyo anatiwa gerezani kwa ajili ya ma, kuuza madao kule ni wachungaji eh e, unakuta uh, wame, wameitwa nani kwenye kwenye kwenye kikosi cha madao kule hivyo tukifungwa tufungwe kwa ajili ya Yesu Kristo. Eh. Hey. Kwa hiyo tunaona siku naomba ili somo likukae mpaka nyuma kabisa kwenye ubongo huku chini kabisa. Sio ukiona unatoka katika dhoruba. Sio ukakataa ukasema kwamba labda dhoruba dhoruba ni zipi ni nyingi si tay kuzitaja. Ni nyingi. Tatapitia katika dhoruba. Wakati mwingine hata furaha ya moyo inaweza siwe kubwa. Eh. Hey. Biblia nasema Lutu alipokuwa na nuhu eh okay na Lutu Biblia inasema katika kitabu nilikuwa naangalia Jana kwenye Petro wa pili, mlango wa pili. Lutu alipokuwa anakaa Sodoma na Gomora katikati ya nchi iliyokuwa ya kishoga imechafuka kabisa Lutu Biblia inasema moyo wake ulinyongonyea uliumia kila siku kwa kuona yale maovo yalikuwa yanaendelea pembeni yake Mimi nikiangalia kwenye mtandao wa simu labda Facebook Uwa natumia Facebook sana kuslo, na nahubiria pale sempi. Unaaguta ukiangalia wauza sura na wauza viungo walio pangwa pale lazima ukae moyo wako unakuuma, unakuuma kwa kweli. Yaani kuhakikisha haita kutajisikia furaha kwenye zile dakika hizo. unasikia maumivu. Na Biblia nasema, kwenye kitabu cha Ezekiel mtu ambaye Mungu hategemei kama tukae kwenye majyo, majonzi labda masikitiko mtu ambaye haumizwi hatukizwi na baovu ya walimwengu hawa anakuwa vizuri ni, ni kama sehemu yao eh anakuwa hana tofauti sana yuko upande upande kidogo pale wao eh, kwa inategemea na unavyoendelea kukua unavyoendelea kumkaribia Mungu hivyo vitu eh, eh, eh wita, wita, wita, wita vinaongezeka katika, katika maisha yao Yesu alimwambia wanafunzi wake anasema ulimwenguni kunaomo shida E, kwenye kwa Yohana 16:33. Mwishoni mwisho wa Yohana 16. 16. Anasema ulimenguni na shida. Alikuwa na ongea wanafunzi dunia. Leza, hana interest sana anakufundisha kwa makusudi. Wengine lakini mafundisho mengi aliyalenga kwa wanafunzi wake. Na hapa alikuwa pamoja na Na wale wanawake walikuwa pamoja nao. Eh, anasema ulimenguni kuna shida lakini jipeni moyo kwa sababu Kwa sababu Yesu alishinda na wote atashinda. Eh, lakini ni pale ambapo umekubali maisha yako ya mlandane Kristo Kristo eh, yani ni, ni kama apite sehemu njia mbaya akishainyoosha na wewe upite ni kama rikatapila likipita sehemu likatengenzee barabara ndio magari yanapita eh, lakini kama Kristo amepita kwenye sehemu wewe usipite usitegemee kwamba ile njia ita ngome yatengenezwa so hajapita pale pita nyuma yake pita nyua ya Kristo tembea nyua yake eh Yohana 17 anasema kwenye mstari wa 15 na 10 na kuendelea mbele kidogo 24 pale ngoja tusiende Yohana saba katikati pale eh mstari wa tano. anasema hivi alipo alikuwa anaaga wanafunzi wake maki 18 likamatwa eh alimwambia alisema alimuomba Mungu asema baba naomba usiwa yaani kama Biji kama naoma naomba tukuruhusu kwenda nyumbani no, kwa muziki. Amina. Taa, aio anasema mstari ule wa 15 mpaka nane Yohana bale. Anasema hivi, Nakuomba, kuomba na alikuwa anamuomba baba, Siwaombei watoke duniani. Eh, hey, amezokuambia kwamba duniani kuna shida na nini, lakini usiwaombei wasiwemo. Eh, hey, bali uwalinde na yule mwovu. Eh, tukipata tabu mimi na upate tabu lakini zisitoke kwa shetani, zitoke kwa Kristo. Eh, taabu zikotoka kwa shetani ni mbaya. Eh. E. Hata kama akizifanya yeye, lakini Mungu awe ndiye ameziruhusu kama alivoziruhusu za Ayubu. Tureje katika hoja inayofuata. Eh, hoja ndogo tu ya katikati inayopita pali msao 23 pekee yake tu Hoja pili nasema Tutaendelea kwenye hoja hii tuliyomaliza ya eh, ya kupita katika dhoruba hata tunapokuwa katika Ukristo katika utumishi wa Mungu nini. Lakini tu, tuone hoja inafana nazo lakini iko tofauti au tuirudie hoja tuliyo nayo kwanza. Eh, 23 turudi pale kwenye matayo, 14 mseno wa 23 nasema hivi naye alipokwisha kuaga makutana alipanda mlimani Imani faragani kwenda kuomba na kulipokuajeona alikuwa wako huko peke yake tunamuona alikuwa anamwomba Mungu baba eh na alikuwa peke yake jamani hoja tunayoiongelea hapa lazima mimi na wewe lazima kwa maana gani ni, ni, ni, ni, ni ushauri tu wa Mungu sio lazima kwa maana kwamba usipofanya basi kuna mtu atakuchukulia hatua pana lakini maisha yako wewe mwenyewe atakuchukulia hatua ni vizuri tuwe na muda wa faragha pekee yetu na Mungu. Mm. Eh. Uwe na muda wako. Leo hii watu wanawambia wanaenda kanisani wanaomba pamoja. Watu toka sisi tunashikwa maombi Jumatano, si Jumatatu. Siu manee. Yani hana muda hata wa dakika 10 kwa masaa 24. Eh. Wakuwa na Mungu faragha. Je, swali linakuja? Kristo mwenyewe. Kristo mwenyewe. Alikuwa hapungukiwi kitu alikuwa na uhuza zote. Uungu wote alikuwa juu yake eh lakini kwa sababu ya ule utendaji wa Kimungu na ushirika wa Kimungu ambacho ndio mapenzi ya Mungu vivyo eh ushirika ndani ya familia ushirika ndani ya ndoa ushirika ndani ya kanisa ushirika katika ule utatu wa Mungu alikuwa anatoka anatenga muda na sio mara moja sio mara ngapi anatenga muda E na Mungu wake. Eh. katika kitabu cha Tumisome katika Luka Luka 6:12 tusome pana anasema hivi. Ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani. Luka kitabu cha ruka mlango wa 6 mstari wa mbili Ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumomba Mungu. Uye ni Yesu Kristo, ni Mungu. Alikuwa amefungukiwa nini? Ahujue jambo laadamu ni kwamba wale watu ambao hawana uhitaji mkubwa na kitu Ndiyo unakuta wanakifanya kuliko hata ambao hawana. Yaani unaweza kukuta mtu yuko na ukaribu na Mungu wake, Ulinzi ulizunguza Mungu uko juu yake. Ukakuta labda hahitaji kama aliyokuwa Yesu hapa labda hamhitaji sana Mungu hana shida sana kwa sababu tayari nguvu za Mungu zipo tayari lakini huyo huyo ndiye anamkaribia Mungu katika kuomba kuliko huyo mwingine ambaye eh yuko mbali na Mungu ambaye angekutakiwa amkaribie Mungu kuliko huyo mwingine sasa tunamwona Kristo yeye pamoja na nguvu wake. pamoja na ukaribu wake na mungu. pamoja na ndiye wa kwanza na, na wakati mwingine anafanya kwa ajili ya mfano eh na kuna maisha yanaendelea duniani mitaani hebu yes, ngoja ni yaseme uyaelewe ndio maana ya kuhubiri unakuta ndani ya nyumba kukicha asubuhi saa mbili saa moja saa 2 ni muziki mpaka usiku Naenda kwenye maduka maduka mtaani unaona huyu ameweka muziki wa nani huyu ameweka muziki wa nani kuna ameweka nyumba za nyuma yani kila sehemu unaanza kufikiri kama mji un, kama unatikisika una, una, una, na mziki. Ba ba ba ba. hakuna utulivu tunaona hayo sio maisha mazuri ya kuishi unakuta mtu anatembea kila wakati kwenye masikio yake kuna earphones za kusikiliza muziki fulani hata yadu, hata hii inaitwa ya kanisani Utulivu ni muhimu sana. Ndani ya kelele Mungu haongei hata siku moja. Eh, ndani ya kelele Mungu haongei. Hata pale tu chumbani kwako, kwa mfano, uko chumbani kwako, labda kuna mtu mwingine anakutana kaa kwenye chumba cha pekee yake. Eh, unakuta ameweka mkamuziki kana muziki anatoka ona, anatoka, huwa anatoka usawa. Siyo rahisi pale ufanye ushirika na Mungu bila bila utulivu. Eh. Hata kama ni kale kanaitwa kanani yule shii wa, wa siji bado Mungu anataka sauti za wanadamu hata kama ni mwenyewe itulie Mungu aongee peke yake sababu ndani ya, ya utumishi ule walipokuana hudumianana wanafanya nini Yesu ibidi, baada ya kumaliza hizo shughuli zote awaambie waende hata marafiki zake hata umetume abaki peke yake peke yake na Mungu bila kitu kingine cha ziada maisha yaliyojaa na kelele. Na shetani anatumia. Shetani nini? Ana akili labda mara 10,000 kutoka kwa wanadamu kwa kawaida. Sasa wanadamu asiye na neno la Mungu ndio kabisa natupo mbali. Wewe unafikiri huko huko unabrudika? Wewe unafikiri ndio huko unaenjoy? Wewe unafikiri ndio huko unamtumikia Mungu kwa sababu umeika kama Kumbe umeinyima utulivu wa upo wa Mungu. Katikati kati ya hiyo kelele Mungu haweza kaongea. Eh? kwenye nyenye atana mlangu ule wa wa kumi, mstari wa tisa, usije tende pale nenda nikaieleza tu unamaona petro yuko amepanda juu darini kuomba ujumbe kutoka kwa oponeri ulimkuta tayari yuko juu darini hivi mtu mpaka unlazimika kwenda darini kuomba unatafuta nini Si so unatafuta sehemu ya, ya, ya utulivu eh hey. Sasa kesho leo utamtajia Petro mtume wa Mungu kabisa. Wengine mpaka wanazunisha anawambia ndio papa wa kwanza. Kwa vile tu alikuwa na nguvu za Mungu hakuzipata hivi hivi. Alikuwa na heshima aliyojunga alikuwa anapana mpaka dalini. Yasa anasema nanyi mnapoomba ingieni katika chumba chenu cha siri ukishafunga mlango. Weka kama mziki. Hajasema hivyo. Ukishafunga mlango muombe Mungu eh, mbele za Mungu wako. Katika ukimya. Najua sio wote ambao tungoba kupata sehemu ambayo ni kimya. Watu wengine wanaelikuwa wanaishi sehemu ambayo ni, ni na kelele sana, nyingi tu. Hiyo ipo nayo. Sawa? Eh, sehemu zilingani, lakini kelele nyingi ni zile tulizojitengenezea kuliko tulizozotengenezwa na watu. Eh. Lazima utapata tu sehemu ya utulivu. Hicho sio kitu kidogo ndugu zangu. Tini kitu kikubwa katika maisha yetu. Ndugu huku katika Ukristo. Emtwe, turudi katika tunapo tumejifunza eh, hoja ile Turudi katika hoja ile ya, ya ya dhuruba katika utumishi, dhuruba katika Ukristo, katika maisha ya ya, ya, ya eh, turudi katika hiyo hoja. Tume kuanzia mstari wa 23. Tunaona hoja inayofanana hiyo inayosema msaada unaweza kuchelewa katika dhoruba zako Kristo huyo huyo unamtumia unamtumikia Yamkini Kristo huyo huyo aliyekutuma mwenyewe anaweza asiwahi kukuokoa hiyo hiyo akinamesha hiyo yapata akina Meshach hiyo ilimpaza Daniel hiyo ilimpaza Yusufu hiyo ilimpata hata Musa hiyo ilimpata hata Ayubu Ayubu alikaa muda mrefu sana katika mateso Eh mpaka kama amesha sahau kabisa anasema sitakani rudi tena. Eh. Mungu. Mungu jamani wakati mwingine ni rahisi kutokuelewa tabia zake. Ni mpaka tubahatike kusoma katiba yake ambayo ndio Biblia ndio tunaanza kwa muelewaelewa hapo sio kwa saimu kubwa sana. Unajiuliza amewatuma hawa watu akina pepo watangulie. Halafu Anaendelea tumeona anaomba na nini tumejifunza vitu kutoka kwa Kristo alichokuwa nakifanya na sisi tujifunze jifunze na wewe Lakini taabu zinazowapata Zoruba inapoanza hatumuone anakimbia kwenda sasa kwaokoa haraka haraka anachelewa bado Ni rahisi kwa kutumia akili yangu mimi na ya kwako ya kibinadamu kudhani kwamba Mungu hajali. Eh, kudhani kwamba Mungu Hana utambuzi hajui kinachoendelea hapana kwa hiyo tunaangalia hoja sema msaada waweza kuchelewa usitutenge na Mungu nani ananielewa eh ukiona msalaba msada umechelewa usimchukie Mungu na mimi siamchukia kuna watu wengine biblia inasema sikua na mda lakini alikuwa anaongelea wale watu zile mbegu zilizopandwa tuliona kwenye matendo 13 na kwenye markos anani ma, anasema watu wengine zoru em, uzia unapotokea na mateso yanapotoka mara hutukizwa na kuondoka yani hawana hawa subira hii ndio inaipata hata ndoa za leo wanatoka unajua kuna wanaume anaweza kaenda akakopa na herafi akakopa akapata milioni moja mbili pale mwanzoni maisha yakawa mazuri wakawa nakunywa maziwa wakunywa kawa na nini baadaye uhalisi wa maisha wanakuja hawajakaa sawa anaona maziwa yameisha mitoko chipsi zimeisha Ansema, hii ndo ameishaichoka bwana, anaondoka. Kwa sababu chipsi hazipo tena. Na nipata. Eh! Maisha uhalisia wa maisha ni nini? Au maisha wa wanaenda na nini baada ya anaingia na mtoto? Gharama inaongezeka hapo kati. Wanataka aanze waache wana, kunywa maziwa, akunywe chipsi, wanamnyosha mtoto. Tayari urafiki unaisha, wanatengana, anaanza kuwa mupa, laki mbili ya kumtunza mtoto. Mama yuko bali, baba yuko bali. Na havikuongelewa madhabahuni, lakini ndo imeume, ime ma, madhabahuni. Kwa nini? Mungu anatutaka pia tujifunze kwa na subira. Amina. Uh, uh, Naomba ile kipasa sauti <clears throat> na tunaona kwamba tunaona unaweza Jamani naomba kama kuna vitu vingua hujawaweka kitrani. Leo uondoke na hiki hapa. Jifunze kumgojea bwana kwa kipili kirefu. Jifunze uwe Manaki, kwa nyingine jifunze Kabisa. Unataka kusema sasa nitasubiri mpaka lini? Ngoja nikufundishe kanuni hii. ni somo la kutegemea lazito lakini ngoja nikuze vitu vya msingi. Nitasubiri mpaka lini? Utasubiri mpaka wakati utakapokuwa bado uko ndani ya mapenzi ya Mungu. Kama kuna kitu kinakutesa, kinaenda ndivyo sivyo, lakini kiko nje ya mapenzi ya Mungu. Hapo huna haja ya kusubiri kwa sababu kuna haja ya kusubiri. Kwa mfano Nimetoa mfano niyo kitu cha kwanza hata kinachosumbua leo hii ni, ni, ni hizo zinazoitoa ndoa. Ndoa imefungwa mapenzi ya Mungu ni idumu mpaka milele. Kumetokea njaa, kumetokea fitina, labda imetokea kwa baba, mama, ndugu, chemeji wifi Eh, sasa hii ndoa nitaivumia mpaka nini? Unatakiwa uvumilie mpaka mwisho kwa sababu mapenzi ya Mungu ni ndoa hizo. muda wote. Na na Bae. Eh? Kwa hiyo tunaona hali ya subira. Ya kwa mungu kujelewa kwa msaada. Je, msaada utakuja utakuja? Msaada utakuja. Eh, mtusome pale mwanango wa wa 14 tumesoma usari wa 23. Biblia inasema mwanango wa 14, matari yuko pale, 23. Tuanzie 25 kabla hata wakati wa zamu ya nne ya usiku Yesu akawaendea aenda kwa miguu juu ya bahari Zamu ya nne make tuangalie Zamu ya nne ni karibu na kuna kunakucha usiku katika biblia walikuwa katika zamu kama hapo kuna zamu ya saa, ya kwanza saa moja, moja hapo jioni e, kwa sababu alikuwa ametoka kuhudumia watu na Yesu amepanda mlimani ku ni jioni asa anasubiri na ile bahari siondefu bahari atiberian kama alikuwa amesogea kidogo kwa hiyo walif au watu walikaa muda mrefu wanateka wana, wanapiga wana, wanadoromba wana unaona hata kauli nalo andiko pale anasema hata wakati wa zamu ya nne au siki unaniambia kwamba hii ni kauli ya kuonyesha kwamba Yesu alikuwa anawahi kwenda kuokoa hata yani manake ni yani ikasubiri hata ilipo hata karibu na kunakuja kwa ruga nyingine kuahi Naomba niwaambieni kwa, kwa mtu ambaye hamjui Yesu vizuri kwa huyu Mkristo uwe, mwenye kuabudu fikra zake asiyekubaliana Biblia au anaikubali nusu kwa nusu hapa huyu Kristo hatoshi kwake huyu Kristo sio mzuri kwa sababu ana hata zamu ya nne kwa nini anakuja dhama ya kwanza kwa nini hakuja zamu ya pili Eh e, unaweza sema okay. Ngoja mpifatie habari natukana sehemu nyingine pia kwenye kitabu cha Yohana. E, eh Yohana mwanago wa 6. 48 twiti jifuza kidogo Yesu aliwahi Aliwahi alichelewa Eh Yohana 4 46 Yohana e, 6 48 Yohana 6 48 anasema kana 6 48 hivi ni penye em 48 ndio inasema ya baraka em um, Okay, tu kwenye basi, kwenye Marco. Eh kidogo. Ah, oh, kerezzo pigo kule zimenisumbua nikaanza kutimeka baada sauti kwenye Marco 6:48 basi. na Yohana 6 pia kwenye Marco anasema Ni ni penye, eh? kwa mako 64 akawaona wakitaabika kwa kuvuta makasia kwa maana upepo ulikuwa mbisho hata alipopata hata ilipopata kama zamu ya 4 ya usiku akawaendea huyu mtu alikuwa anawiwahi kweli huyo hapana kwanza aliwaona wana sema moja tuone wanavyoendelea wakati mwingine kwenye mbini Mungu anatutaka aone ni kiasi gani tunaweza kuvumilia kabla hajaje kutoko. By the way, kama unaona unataka kuingia kwenye makubaliano na mtu ambaye hana uwezo wa kuvumilia hali kamili, hali yoyote. Hawa ni mfanyakazi, labda mwajiri mfanyakazi kwaona ni mfanyakazi ambaye tu ni siku ambapo mambo yameenda vizuri ndio atafanya kazi. Siku nyingine hawezi. Huyo naye usimwajiri. mfano mkubwa watu wanangalia ni ndoa. Unamwona huyu ni pale tu ambapo mama anaye vizuri ambapo sio yani vizuri hapana. Sasa Yesu alikuwa naona hawa watu wana uwezo wa kuendea kunitumainia wakavuta makasia mpaka nitakapofika. Miongoni mwa tabia nzuri kabisa ya Kikristo ni tabia ya uvumilivu. Eh, kuto kukata tamaa. Hii ni tabia moja mbaya kabisa ya kukata tamaa. Na kurudi nyuma, eh? Anasema akaendea kitembea juu ya maji akataka kuwapita. <coughs> Sasa unaona hafiki pale akijamanipale ni anajifanya kama anapita mbele pembeni bali kama huyu ni Yesu na ana hizi homba hizi habari zimewekwa kwa bahati mbaya kwenye Biblia. zimewekwa kutufundisha eh ili usudi wakati unajua maneno nini unaweza kwaona, kukupita ni kama anaelekea kwengine. si ndio unaweza kwa umekaa weni ni mkristo unaona Yesu amepita huko kwa jirani zako anawa, anawafanyia vitu frahi Watoto wao wanaenda vizuri, wanajipata mtoto wa kwanza na watatu na watano. we wa kwako hawapo. E, uchumi wao unaendelea. Tunaona wananunua viwanja wanaongeza na nyumba. kupiza yuko kwa majirani tumsi. Eh. Mungu anasema hapo napo. Unitegemee, unitumaini. E, kwanza aliwaona wanate, kwanza aliwa, aliwaagiza waende akijua kuna tatizo. Alafu hakuwahi kwenda kuwaokoa kwa sababu alikuwa anaendelea kuwaona mpaka ilipotimia zamu ya asubuhi karibu. Alafu anafika hawahi kwenda kuingia kusaidia Anaf anafanya kama apite vile. Anaenda kwingine anaendelea sehemu tofauti. Huyo ni Yesu. Mimi huyo Yesu anitikii masikitiko hata kidogo. Mimi namkubali. Huyo Yesu anakutosha wewe? Ah, wewe anatosha nini nyingine Eh, watu naona kwamba ni kama alitaka kuwapita kutie moto Yesu anaona tabi yake kama tunavyoona alikuwa anawaona wanapiga makasi lakini mpe muda ili kusudi majira na nyakati yake ya utendaji itimie Yesu anaona makasi wanayapiga anaiona dhuruba anaona upepo ambisho eh, lakini na wakishesha atakuja atakuokoa kama alichopenda akawafanyia wale wanafunzi wake. Eh inawezekana sije zamu ya kwanza. Anaweza sije wakati huo kijana arodo ya miaka 18. Na maisha zamu ya maisha yako kwa ya kwanza. Labda sije unafika 30. Lakini labda unafika 35 40 Akafika kwenye zamu ya tatu na 4. Na anaweza kaja zamu ya kwanza pia. Hana kanuni. Eh? kanuni ya Yesu ni moja ni tu. Eh hey, kwamba naweza. Eh hey, na tu. Na kum Eh hey, na kumsubiri. Eh. Eh. So mbona kitabu cha eh hey, muda umeenda isije nikaendelea sana. Um hmm mkoni niende kwenye Okay, Ode nyingine ng'ine ngoja tuziache kidogo. Tutazikutoa kwa mbele ya safari. Eh. Yeah. Kaya tunaona kwamba uzama katika kitabu cha Isaya, twende twende pale chap chap dogo. Chap chap kwa maana twende speed eh. Yeah. Isaya 49:16 Biblia inasema Isaya ngwewe naambiye Mungu hakuna watu wanaompendeza Mungu kama wacha Mungu wake. Hao no, hao unaona kama dhoruba zinawapata alafu kama hawahi. Yani ana yaani an kama ni kama simba anawowapenda na kuwalinda vi ndani zake. Ninaita hivi mtoto simba. Yeah. Eh? Vitoto uh, ndama simba vitoto vya bibambe. Eh? vitoto vya simba bidi. Unaweza ukadhani kwamba labda amekusahau lakini katika vitu ambavyo Mungu yuko makini navyo kabisa kabisa kabisa ni watu wanaomtii, wanaompenda, wale pia kwa jina lake, kwa jina lake. Hawa watu na kwa ni kama wewe unaweza kumchapa mtoto wako akakuuzi ukachukia ukafanya nini? Lakini ngoja mtu Afanye kosa karibia yule mtoto wako. Uko tayari kutoa uhai kwa ajili yake? Eh, ndio ndio utendaji wa Mungu. Saa 40 na 16 inasema saba so, 11 49 16 anasema hivi Tazama nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu kuta zako ziko mbele zangu daima Mungu ana yani, amekuweka karibu kwenye kati ya sema ambayo utaiona kila siku Nani eh. nasema, ni kwenye vitanga ndani ya mikono eh anasema nimekukochora eh alikuwa anaongea na Mungu wake eh Biblia nasema katika kitabu cha Zakaria Zakaria kitabu cha pili kutoka mwisho kabla ya agano jipya kitabu cha pili cha mwisho kutoka mwisho cha cha agano la kale eh, anasema hivi katika Zakaria mbili nane anasema hivi Zakaria mm, Zakaria mbili nane, Biblia nasema hivi kwa maana Bwana wa majeshi anasema hivi ili nitafute utukufu amenituma kwa mataifa wale walio wateka ninyi maana yeye awagusaye ninyi aigusa mboni ya jicho lake unajua kwamba mcha Mungu Bwana anampa kipaumbele kama anavo ana, anamlinda kama anavolinda anavo mboni ya jicho lake Unalielewa hilo? Je, mboni ya jicho lake unalinda kwa kiasi gani? utaweka chochote hata kama kita, utaweka mkono utaweka kila kitu utaweka mkope kila kitu ili kusudi ile mboni, isiguswe eh hawa ndo tunapelewa hawa ndo wewe na mimi tuna mtume Mungu katika kweli na katika roho eh, kwa hiyo lakini dhuruba tunalika zipite eh, Lakini pia tunamalizia kwa kuona hoja kadhaa chache chache za kufunga tu E, hoja huyo inasema Mungu anawatafuta wenye kusubutu. Jamani naomba hili tulielewe nado. Mungu hataki mtu ambaye anaamini tu kukana kusubiri vitu vitokee. Mungu anataka mtu ambaye miongoni mwa watu ambao Petro vilimfanya awe mkubwa kuliko wote. Petro hakunaonekana kuwa na imani kuliko wengine sana. Akina akina Yohana kuwa na imani kubwa sana. Pia hakuwa na urafiki mkubwa sana na Yesu. kwamba so hata mtoto aliyemanafudiana ma, sana na Yesu alikuwa ni, ni naye ni Yohana lakini mamlaka nyingi alimpa Petro kwa kuona kwamba ni mtu ambaye yuko tayari kwenda mbele na kufanya kazi alikuwa akiuliza swali tu wakaza kujibu ni Petro eh, Mungu sio kwamba anataka kwamba wote mbele kama tunikifanya kimbele mbele lakini anataka mtu ambaye anafanya kazi kwa hiyo hoja nyingine anasema Mungu anataka watu wenye kudhubutu eh, ukaona hapa kuna tatizo la injili watu hawabiri injili wasoma kundi la kuhubiri njili mpaka watu wajue hapa hakuna kanisa tu, tuweke kanisa. Eh. Petru Petro ana uwezo wa kufanya hicho kitu. Eh. Hata walipokimbia eh mzo kwanza kukimbia kukimbiafikika Kabrini alikuwa nah, nani? Alikuwa Petro. Nasha mimi kama alikuwa kijana mdogo. Yaani ni mtu wa kutaka kufanya vitu. Hebu eh, tusome kutoka katika kwanzia mstari wa 24 mpaka 31. Tutipare tufunge. Eh, kwanzea, tuko kwenye matayo yeshi petro akamjibu akasema baada ya kuwa anaonekana kama anataka kuwapita kwanza msioogope na nini petro akamjibu akasema bwana ikiwa ni wewe niamuru nije kwako juu ya maji unaona kama mtu ni, mte, ni, ni, ni, ni mtenda vitu fulani yani ninataka mimi ninachokujua yesu wesi mtenda tofauti kama sio yesu bila shaka hakuna muujiza utakaofanyeka Ngoje sasa ni prove, ni nidhibitishie, haki, ni hakikisha. Hebu ni ruhusu nitembee na mimi nje hapo leo. Wewe mko kwenye dhuruba badala ya kufikiria kupona wewe huko na wewe unajaribu kujifunza matendo ya yes. e, Yesu. Ni kudhubutu. Ni kudhubutu? Nana na kwa nini Yesu kwa nini Petro? Petro sehemu nyingine Mungu alimwambia Yesu alimwambia akasema rudi nyuma shetani sikuwa ni mtu mkamilifu sana na nini lakini lakiniikuwa ni mtu mwenye kujaribu kuchangamuka kufanya vitu fulani jamaa tulijifunza hicho kitu uwe ni kijana uwe ni baba uwe ni mama uwe ni bibi uweni. nani jifunze kujichangamuka kufanya kitu kama ulikuwa unajawahi kuimba imba toa sauti yako leo nawaomba akina mama watu wazima waliko hapa nianze kuwa nasikia nyimbo zenu sauti zinatoka thubutu eh hey, piga ngoma kama ulikuwa kupeleka injili peleka injili Ewaambie mtumishi wangu pale mwambie nipelega na mimi nikatoe nione namba kama petro kama kweli ni wewe na mimi nataka nikanyage haya maji kama wewe Of course ubinadamu na kutu. Wana, Kuna methali ya duniani ya Kiingereza inasema try and fail but not fail to try Jaribu ufisindo, lakini kujaribu e, Mungu anataka watu wanaojaribu mungu, ana, mungu ni Mungu wa, wa vitendo God is the God of action mtendaji wa Mungu anatataka watu wengi wanapenda kusikia kweli na nini na kubaki nayo ikiwa inelelea kuozea vifuanimao. Hapana. Eh, Mungu apende hiyo habari. Kwa eh, Kuna vitu vingi vya kuviangalia lakini katika ku eh, eh, Hoja ya mwisho kabisa inasema mkaribishe Yesu kwako ili kusudi aweze kuituliza dhoruba somi kuanzia mstari wa 30 mpaka 33 ambapo tutakuwa tumefunga mpaka 30 mpaka mwisho kabisa 32 mpaka 33 anasema hivi Anaanzia hapa anasema eh um, nao walipopanda chomboni upepo ulikoma nao waliokuhamo ndani ya chombo wakamsujudu akisema hakika wewe umwana wa Mungu Jamani tukimkaribisha kwenye chombo chetu chenye dhuruba kwenye familia yako kwenye biashara zako kwenye ndoa yako kwenye maisha yako katikati ya watoto wako Yesu Kristo kiwemo ile dhoruba baadaye itakoma ile dhuruba ilikuwa imedumu kwenye zamu nne kwanza zamu ya kwanza walianza wali kupambana Nakini, ili, na dhoruba hawa lakini ile nukta tu Yesu Kristo alipokanyaga kwenye kile chombo kwenye ile familia kwenye yale makazi ya ile nyumba kwenye ile kanisa dhoruba ili koma haikuendelea ndem yeah, Yesu Kristo katika maisha yetu. Leo hii dhuruba nyingi pata mara nyingi Unakuta ni wa Kristo lakini hatuna Kristo. Yaani tuna Kristo lakini Kristo yuko sehemu nyingine hayuko katikati yetu. Om vanya ibada nyumbani kwako kila siku. Ibada ya kusoma neno wa Mungu tafuta kitabu Unawezekana ukitoa kitabu kimoja ukitoa mataairo naenda Marko kutoka Marko nenda Ruka uh, nenda maliza mpaka ufunuo sura kwa sura kama unavyo ulivyo naratiba ratiba ya kula chakula fanya hivyo hivyo ndivyo kumleta Yesu Kristo katika nyumba yako kutuliza zile dhuruba eh, watu wanataka Yesu Kristo aje kwa kutangaza Yesu njoo Yesu njoo yo yo yo wengine sana ni kwani sema vitu lakini siji kama hata kamera tano nusu karibu tunamaliza eh, unakuta Yesu wa watu, ni kwenda kuchapisha kinani ki, ki, ki, ki siji Yesu ndiyo jibu Anabandika kwenye gari lake huyo sio Yesu huyo eh kwenda kubandika siji eh, tutashindana lakini hatatushinda akabanika kwenye hiyo haipo siji unachukua rodhani unainginiza kwenye gari lako huyo sio Yesu Yesu